Tak já vás všechny vítám, jako obvykle zahájíme upoutávku na střičtě. To se nám tady objeví sám velký cílek a bude nám povídat o tom, jestli je nebo není velké zrychlení. No a dneska je mi velkou cílí tadyhle přijítat tradiční přednášejícího tradiční přednášející na čtvrtcích Hledu Štorchovou z Ústavu experimentální botaniky. Je to moje dlouhodobá spolupracovníce, s kou jsme pádali ještě na Interlautínech a ona se pak vrátila ke svým milovaným titíčkám. A dneska nám tady poví, tady jsem snad, téma. No. Všichni si to můžete přečíst, do dokážete tady hned tím pohýbným písmem. Pak už to bude normální <laughs> Takže je to tvoje. Tak děkuji za úchod. Jsou to tři ořišky pro popelku a ne Tři to nukleární, Nebo tři to v podání silenky obecné. Děkuji za krásný úvod, a protože už je listopad, tak mi Jardo dovolil malou vzpomínku na 17. listopad roku 1989. Ano? Já si přesně pamatuju, že jsme dělali plazmy. Jardo to flákal, pravda, jo? tak nějak se na to nesoustředil, a <laughs> nějak mi to padl, že pndorvky padaly do tašky pod stůl. A pak byl takový nesvůvý a říkal, víš, já jdu na ten Vyšehráb, a mám s sebou svíčku a růži, tak ty plazmidy dodělej. A když tak přijde večer, protože dneska to je důležitý, protože svrhnem vládu, dneska padne vláda. Tak já jsem to trošku brala jako výmluvu, že mám dodělat ty plazmidy, a dodělala jsem je a když jsem přišla domů, tak jsem se chystala taky na ten Vyšehrad, když teda padne ta vláda, protože nám maximálně tehdy pětiletá dcerka, měla teplotu, tak se nemohla přijít. Takže to dopadlo dobře, plazmy byly izolovány a vláda padla. Takže to je jedna z mojich eh, dávných vzpomínek na pana, te tehdy ještě ne profesora, nadějného badatele Jardu Flegra. Tak dneska budu povídat trošku o silence a začnu s tou popelkou. Protože popelka byla taková nenápadná kráska, které si nikdo moc nevšímal, pro mě macechy. A stejně tak nenápadná je popelka mezi rostlinami a sice silenka obecná. Jak vidíte... Všichni znáte jistě a také přitahují různ... přita... silenka přitahuje různé hluzy a měkýše a pavouky, které... kteří taky rozpoznávají její měžnou krásu. Popelka byla sice nenápadná, ale ne nezahodila čarodné ožíšky a v nich nakonec našla velké překvapení, krásné šaty, které změnily její osud. A my, když se podíváme dovnitř do genomu silenky obecné, tak vám slibuju, že tam také najdeme nějaké překvapení. No, ale teď už k těm oříškům Budu hovořit o třech našich projektech, lépe řečeno o dvou, o analýze mitochondriálního genomu haplotypu Kov, Kováry, a haplotypu Kras, Krasnojarská, protože jsme potřebovali jednu silenku, jedno zástupce Evropy a já bydlím v Kovárech, tak to je z našeho dvorku a pak jsme potřebovali zástupce z Azie a to je z Krasnojarská. K tomu se váže taky příběh, který vám potom řeknu, teď ne ještě. A ten třetí oříšek, to teprve začínáme louskat, analyzujeme haploty v a to ještě ten třetí oříšek nemáme hotový. Takže jsou to se tři oříšky, ale budu hovořit hlavně o těch dvou. Silenka obecná má rozmnožovací způsob gynodiecie, což nevím, jak se překládá česky, děci je dvojdomost. A vlastně to znamená, že se vyskytuje ve dvou pohlavích. A sice jako hermafroditičtí jedinci, kteří vytvářejí pil, a jako samičí jedinci, kteří nedovedou vytvářet tyčníky a pil. Čím je to způsobeno? U silenky obecné jsou mitochondrie, které jsou důněčné továrny, produkují energii, mají svůj vlastní genom, o kterém budeme hovořit. A v tom genomu se u řady rostlin nachází gen, který kóduje cytoplasmatickou pilovou sterilitu. Zkrátka CMS, cytoplasmic male sterility. Tento gen... Produkuje protein, škodlivý protein, který interferuje s funkcí mitochondrií nepříliš známým způsobem. A tímto způsobem dochází k tomu, že, že se nevytváří pil. Ty mitochondrie jsou velmi důležité právě v tapetu, to je taková výživná vrstva prašníku, která vyživuje pil. A jestliže jejich funkce je trošku narušená v tom tapetu, tak pil se nevytváří. Ovšem je dosud nevyřešená záhada proč vlastně ty silenky nebo rostliny obecně e, prosperují, když jsou jako samičky, proč ten CMS gen právě vadí jenom v tom pilu. Jistě řeknete, on je exprimovaný jenom třeba v tom tapetu, ale není to tak, ty CMS geny jsou často exprimované třeba v kořenech, v listech, všude, ale vadí právě jenom v tom tapetu. To je jedna z mnoha záhad, které obklopují ty rostlinné mitochondrie. A Není to jenom akademická otázka, protože cytoplasmatická pilová stylita se hojně využívá v zemědělství u pěstování kukuřice, slunečnice a rýže a sice tak, že ty rostliny, které mají to CMOS, nevytvářejí pil, takže můžou být snadno opileny línií, která ten pil vytváří a máme zaručeno, že dostaneme křížence s heterozním efektem s velkým výnosem. Takže ta CMS vlastně je nejvíc zkoumána u kuřice, pšenice, rýže, slunečnice, cukrové řepy, ale velmi málo je známo o, o její roli v planých populacích a tam je právě vhodným modelem ta silenka obecná. Takže takto jsou samičky. Ale co hermafrodité? V jádrech existují geny, restaurary, restaurátory, které inhibují tu akci toho uh, genu pro CMS. A uh, když tedy ne, nedochází k expresi toho genu, ať už na, uh, je to podmačeno na úrovni transkripce nebo translace, tak uh, vz, vznikne životaschopný pil a rostlina je hermafroditická. Dobře, geny. Genů známe spousta. A ty CMS geny jsou speciální, protože jsou chimerické. Uh, jsou složeny z kusů jiných genů mitochondriálních, anebo zkusů, které nekódují nic. A takže vlastně, je to taková mozaika. Velmi často na té mozaici se podílí geny pro ATP, syntetázu, to je ta červená barva. Ale když vidíte chiméry, tady třeba je kukuřice, jsou dva kukuřičné geny, jsou dvou různých linijí haplotypu kukuřice, ale jsou naprosto rozdílné. Takže pokud ty CMS geny chceme identifikovat, tak nám nestačí designovat primary na sekvenční podobnost, ale musíme na to jít jinak. Takže to je další takový oříšek, najít ty CMS geny. No a teď už ten slibovaný popelku jsme probrali a pojďme k citonukleárnímu konfliktu. Mitochondrie se v drtivé většině, jsou tam nějaké výjimky, pravda, přenášejí po mateřské linii eh, z matky Prostřednictvím semen, ze se kterého klíčí potomstvo. Nepřenášejí se pilem. Pil mitochondrie obsahuje, ale v drtivé větší je, ten, ta mitochondrie z pilu se nedostane do, do potomstva. Proto je, když budeme teďka personifikovat, budeme jako personifikovat ty geny. Takže a nemá se to ale. Takže v zájmu těch genů je aby ta rostlina produkovala co nejvíc semen, aby nestrácela energii a zdroje do tvorby pilu, protože pro tu mitochondrii je ten pil k ničemu, protože se tím pilem do potomstva nepřenáší. Takže v zájmu té mitochondrie, aby pokud možno všechny rostliny byly samičí a, a se dobře ten gen mitochondriální do potomstva přenesl. Ty geny restaurátory jsou jaderné, přenášejí se jak po samiční linii, tak i pilem, takže vlastně mají by jiné zájmy, než ten gen mitochondriální. Takže na ten CMS gen se můžeme pohlížet jako na klasický sobecký gen, parazitický prvek a je v tylové středby můžeme to určitě měli interpretovat jako souboj genů přenášených výhradně cytoplazmou a souboj tedy genů jaderných. Avšak, Rozmnožovací systém vino je nakonec výhodný nejen pro ten CMS gen, ale pro ten druh jako celk. Když se zamyslíme, že zase vžijeme do té silenky, do té kitky, tak ono to je docela výhodné být někdy hermafrodit a někdy samička, protože ty samičky produkují více semen z principu nemůže dojít samoopilení, vyhneme se ani breedingu, či produkuje hodně potomstva, ale zase, když vítr zavane semínko, ze kterého vyroste samička na vzdálenou lokalitu, tak ta samička bohužel tu populaci nezaloží, protože silenky nemají ani apomixy a vegetativně se nepříliš ochotně množí. Takže pro zakládání nových populací je naopak výhodné být hermafroditem. Čiže tady vidíme, jak sovětský gen, sledující svůj osobní zájem, úzký, nakonec e, pomůže e, evoluci druhu. Možná vás zajímá, kolik je těch genodiecických druhů. Hodně. Říká se, že asi 7 všech druhů vyšších rostlin, což jsou, já nevím, 100 000 druhů vyšších rostlin, u tropických to není tak proskoumáno, že zhruba se druhů vyšších rostlin vytváří aspoň v některých populacích hermafrodity a samičky, čili si osvojilo rozmnožovací způsob genobiecie. A v drtivé většině je to právě díky mitochondriálním CMS genům, protože někdo může navýšnout, což bylo taky popsáno, že stejný způsob rozmnožování může záviset pouze na jaderných genech. Ano, i to bylo popsáno, například té druhů jahodníku ale je to nepatrná menšina všech genodiecických roztek. No a teďka tady vidíte druhou silenku, silenku bílou, což je e, druh stejného rodu, jsou si blízce příbuzné. A tato silenka je dvou doma. Vytváří samičky a hermafrodity. A dokonce je vytváří stejným způsobem jako lidé. XY je e, sameček a XX je samička. A tak napadne let z toho otázka, jestli je gynovějec je předstupený k voudomosti. Jako prvního to napadlo už Charles Darwina a napsal o tom rozsáhl a ale dosud spíš se klonil, že není k tomu názoru, ale jednoznačný závěr ani po těch 150 letech ještě nebyl vytvořen. Nejnovější floridické studie ukazují, že gynovějecické a dvoudomé druhy se vyskytují v rámci téhož rodu velmi často, častěji, než by dovolovala náhoda, takže je možné, že opravdu ta vojdomost se aspoň někdy vyhnula z genodiecie. Ale zatím jednoznačný důkaz na molekulární úrovni, znamená, co se stalo s těmi různými geny, chybí. A chybí proto, že nemáme dost genomických zdrojů u planých rostlin a tady bych řekla, že samozřejmě je zná úplný genom, nejenom arabský ale všech zemědělských plodin, ale velmi dobrým kandidátem na celogenomové sekvenování je i rod silenka, protože tam nejen, že jsou hermafroditické, genodietické druhy a dvoudome v jednom rodu, ale ta dvoudomost tam vznikla paralelně u různých druhů silenky, vznikla nezávisle na sobě a dokonce se tam vyskytuje typ XY a Z2 v jednom rodu. U různých druhů. Takže to je extrémní variabilita rozmnožovacích systémů. A jakož, až ty oříšky postupně rozlouskáme, tak se určitě dovíme něco zajímavého o evoluci dvojdomosti u rostlin. No a my jsme začali vlastně tím nejjednodušším. Před sedmi lety, osmi lety, jsme nejdříve sekvenovali mitochondriální genom silenky široliste, což je ta boudomá rostlina. A tady vidíte jeho obrázek, je to kruhová molekula, dlouhá asi 250 000 bazí, což je velikost taková typická pro rostlinné mitochondriální genomy. Tady řada z vás se zabývá živočichy a víte, že ty živočišné mitochondriální genomy jsou podstatně kratší než rostlinné. A také vidíte, je to kruhová molekula, je otázka, jestli ty kruhy opravdu existují, můžou to být jsou důkazy, že spíše existuje v lineární podobě a celkově takový první dojem budí, vypadá to trošku jako ostrovy v moři, těch genů je tam málo a jsou tam velmi dlouhé intergenové oblasti. A tady jako černě jsou znázorně repeaty dlouhé než tisíc pár bazí a mezi těmito repeaty dochází k, vnitromolekulární rekombinaci. Takže pořadí těch genů není zachováno ani uvnitř jedné rostliny, ani uvnitř jedné buňky, ale je jako přeházené, což je další znak těch rostlinných mitochondriálních genomů, velmi rozdílný od živočichů. A jak vám pak dále ukážu u Rostlin také dochází k tomu, že se postupně mitochondriální geny přenášejí do jádra, což neplatí u obratlovců. Oproti takové vysokém stupni strukturní variability je až podivné, že u mitochondrií existuje nízká frekvence bodových mutací, aspoň u většin dosud zkoumaných druhů, ne u všech. No a tady je krátké srovnání mezi živočichy a rostlinami. Typický to chondriální genom je 16 kilobází, čili je zhruba 20 krát kratší než tady zrovna ty silenky širolisté. A je to zajímavé, že ti obratlovci, jak jsem vlastně se dozvěděla teprve nedávno, mají všichni stejnou sadu 13 genů, proteinkodujících genů, a že je ku podivu stejné pořadí genů mezi kaprem a člověkem. Jo? A to neplatí uvnitř jedné kytky u rostlin. Takže tady to jsou extrémní rozdíly. To je prostě jakoby z jiného světa. Z jiného genetického světa jsou ty rostlinné mitochondrie. No a tady vám jenom ukážu uh, náš vlastně příspěvek ke studiu struktury mitochondriálního genomu silenky obecné. My jsme opravdu dokázali, že těch šest uh, repetic je aktivních, že skrze ně dochází k rekombinaci moci klasické metody uh, uh, sedenovské hybridizace. E, jako próba byl tady takovýto úsek levý nebo pravý, sousedníci s tím repeatem. a tady vidíte šest e, proužků, které odpovídají šesti konfiguracím toho genomu. Takhle jsme to publikovali a takhle byl skutečný obrázek, než jsme ho odstřihli. To jsme nepublikovali, protože my jsme, jako, my jsme rádi, že nám to vyšlo, ale nám to vyšlo jenom odsud sem těch šest. A tam prostě furt se objevují ty dva další proužky. My jsme dělali inverzní PCR, sekvenovali jsme to. Máme jejich sekvenci. A ta sekvence odpovídá úseku genom silenky noční. A nebyla nalezena ani ve 454 lídech, ani v sangrovských uh, sekvencích té silenky širolisté. Přesto, jak vidíte, jsme opakovali, to tam prostě je. Takže jsme to nevyřešili a prostě jsme to odstřihli, aby jsme to mohli publikovat. Ano? Takže to je jenom z dalších jako záhad, která provázejí studium, studium silenky. No, ale abych vás ještě více vám ukázal tu krásu těch silenek, tak vám ukážu rekordmana velikostního. Dosud největší známý mitochondriální genom patří konika a má neuvěřitelných 11,3 milionů párů bazí, což je mnoho. Což je vlastně skoro tisíckrát více než ten kapr nebo i my. Že? A je to prosím stejný druh, stejný rod jako ta silenka široká, která má těch 0,25. Takže tady je opravdu extrémní variabilita. Třeba hodně velký je mitochondriální genom ale v je menší než u ty siléné konika. Ten genom není v podobě jednoho kruhu, ale existuje v podobě mnoha desítek chromozomů, menších či lineárních molekul, které nesou rozmanité geny, nebo taky nenesou vůbec nic. Prostě není tam žádná kořivací sekvence. A tenhle obrázek, takový krásný program Circos generovaný, ukazuje podobnost dvou haplotypů, ty silané konika. Je vidět, že. Třeba to modré znamená, že ten chromozom určitý je přitom jenom v jednom haplotypu a ne v tom druhém. Přitom ale je zajímavé, že bez ohledu na ty obrovské rozdíly ve velikosti, genový obsah je zhruba stejný u všech silenek, mají 25 nebo 26 kodujících genů. No a tady ještě taková další zajímavost. Jak jsem říkala, většina, většina rostlinných druhů má nízkou frekvenci e, mutačních změn. Výjimka jsou některé lidé, jako třeba trocel, largonie a právě silenka. Právě ty e, silenky s tím obřím genomem mají extrémně vysokou e, mutační rychlost. Takže jsou tam pravidla, jsou tam čet, četné výjimky. Také jsem říkala, že v rámci evoluce vyšších rostlin dochází k přenosu mitochondriálních genů do jádra. Tady je takovej obrázek, to černé znamená přítomnost genu v daném druhu, ty druhy jsou nahoře, a to bílé znamená nepřítomnost, to šedé pseudogen. Celá nálevo je informace z cykasu, kteří mají 41 mitochondriálních genů proteinkodujících, zhruba 40 je také přítomno u bazálních Tyto to se hroslý, jako třeba Leriodendron, nikoliv Andorela, to bude zase jiná, jiný příběh. No a vidíte, že u silenech, které jsou reprezentovány v těmi posledními sloupečky, dochází k masivní ztrátě zejména genů, které kodují ribozomální proteiny, byly přeneseny do jádra. A taky dochází k rapidnímu zmenšení počtu genu pro tRNA, ta mitochondrie si musí brát RNA z cytoplazmy. Takže to je zase velký rozdíl proti živočichům s jejich vlastně zamrzlým. Jo, ty jsou zamrzlí, ano, Jardo, ale ty, ty rostliny mají nezamrzlé fluidy dynamické mitochondrie. No a teď ta stibovaná trichopoda, to je velice bazální sestra všech vitosemených na bázi evolučního stromu a ta má také velký genom. Skoro 4 miliony párů bazí, ale hlavní proporci v tom netvoří intergenové oblasti jako usilenek, mít až kusy genomů anebo celé genomy. Přenesené je bůhví odkud, z řas z mechů, z jiných krytosemných rosten, jako ricínus nebo bambus, které se inkorpovaly v průběhu posledních asi 50 milionů let do mitochondriálního genomu té amborely. A z řada z nich teda není pseudogenia dosud aktivní. Je to opravdu teda zmatek obrovský. Takže to je další vlastnost rostlinného mitochondriálního genomu, snaha inkorporovat cizorodou DNA z jiných mitochondrií do svého genomu. Zřejmě k tomu dochází tak, že ona roste v topickém kale Tady vidíte, že obklopena nebo porostlá ten list amborely nějakým mechem nebo asi mechem. No a ty mitochondrie toho mechu, co na něj roste, se nějak dostanou dovnitř do té buňky a fuzují s tou mitochondrií ty amborely a přenesou ty geny. No, a teď už bych se zase vrátila od těch e, možná zajímavějších nebo větších genomů silenkových a jiných, co se zpět k silence obecné a k tomu, jak jsme, jsme, jsme, jsme začali ty její mitochondriální genomy zkoumat. Před 15 lety jsme provedli malou populační genetickou studii z populací silenky obecné ve střední Evropě, v Německu a kolem Prahy. No, a zkoumali jsme mitochondriální a chloroplastové markry. Ty markry chloroplastové byla intervinová sekvence a mitochondriální markry byl 7 RFLP, PETRN. A zjistili jsme, že každá populace má svou vlastní sadu těch markrů naprosto oddělenou od těch ostatních, ano. Takže jsme jako pochopili z tohle obrázku, že vnitrodruhová diverzita, zejména mitochondriálních genomů, slenky obecně je veliká a že stojí za to vykročit k sekvenování úplných mitochondriálních genomů. Museli jsme nějakou dobu počkat, před tím sekvenováním to moc nešlo, ale jak se objevilo 4, 5, 4 sekvenování, tak jsme se do toho pustili a osekvenovali jsme 4 kompletní mitochondriální genomy, teď už máme 5, zelenky obecné. Tento genom je právě z toho našeho dvorku z kovár, nebo z louky za naším dvorkem a jak vidíte, že ten genom se skládá ze šesti chromozomů, ten největší je uprostřed, no a pak tam jsou takový malý chromozomy, jako tady tento, který nic nekóduje. My jsme porovnali ty čtyři mitochondriální genomy ze sebou a dospěli, dospěli jsme k opravdu šokující a překvapujícímu zjištění, že podobnost v těch intergenových oblastí mezi všemi čtyřmi těmi genomy je kolem 30%. Čili pouze 30, je to stejný druh, ale sdílí jenom 30% těch intergenových oblastí. Jinak ty sekvence jsou jiné a nejsou ani teda z jiných genů, většinou to dovává novit v -banku. Čili to je v pod, prostě extrémní nitroduhová diverzita ovnitř jediného druhu, kde ty mitochondrie spolu sdílí pouze 30 DNA sekvence. Zase srovnejte s tím kaprem a člověkem, kteří mají z na tohle vlastně úplně stejné mitochondriální genomy. No a když jsme u toho pořadí, tak tady je MOV, obrázek, a vidíte, že nějaká zachování pořadí genů vlastně vůbec neexistuje. Ty geny jsou úplně rozházené, ty úseky jsou spřeházené, takže vlastně. Ani v malých oblastech se nedá o zachování pořadí hovořit zase jsme uvnitř jednoho druhu. No, ale naším hlavním cílem bylo přece jenom pocho bylo pochopit ten citonukleární konflikt, a to znamená nalézt ty CMS geny mitochondriální, a pochopit nebo snažit se pochopit, jak by mohli indukovat tu pilovou sterilitu. Sekvenční podobnost nelze použít dokonce ani znalost celého mitochondriálního genomu nám moc nepomůže, a vytipuje jen některé kandidáty. My musíme porovnat expresy různých úseků mitochondriálního genomu mezi samičkami a hermafrodity. No a můžeme to porovnat na úrovni transkvět, či trans, tomu. Ideálně by bylo dobré mít i ty proteomy, ale to zatím neumíme. Takže jsme se soustředili na první oříšek, zkonstruovali jsme mitochondriální transkriptomy samičích a hermafroditických rostlin e, u toho haplotypu kov a vytvořili jsme tedy vizuální obrázek pokrybnosti a transkripční aktivity na celém genomu a našli jsme kandidáta pro to cytoplasmetickou pilovou sterilitu. A teď několik zajímavostí právě z e, e, ty analýzy transkriptomy, haplotypu kov. Tady jsou Useky dvou genů, část genu pro NAD dehydrogenázu 5 a NAD 1. Tady vidíte dva exony a uvnitř nich, mezi nimi se nachází sekvence intronu. Intron je mezi dvěma exony, jak bývá v dobrých rodinách zvykem. A je zajímavé, že i u toho intronu nacházíme poměrně vysokou pokryvnost. To znamená, že ta RNA, která odpovídá intronu, se nachází v těch mitochondriích poměrně ve vysoké abundanci, že ty introny nejsou degradované. Za chvíl vám ukážu, proč. Ale u rostlinných mitochondrií, vyšších rostlin, existuje další zajímavost taková, takzvané transintrony, A které vypadají takto. Tady je exon toho genu, a vedle něho je intron, ale jenom jeho kus. A někde dál v genomu 10 tisíc párů bazy daleko, je ta druhá půlka toho intronu a ten následující e, exon. V tomhle případě by to exon 1, a někde v dálí v genomu je ten exon 2. Ty introny, když se najdou v té mitochondrii a e, jako se rozpoznají, jak to vlastně taky je záhada, tak vytváří takový obrázek, nebo takovou strukturu, která se vzdáleně podobá, třeba vám připomene strukturu ribozomální RNA. Také se předpokládá, že ty introny druhého typu v mitochondriích rostliních mají funkci ribozomu, ribozimu, čili enzymu, mají nějakou aktivitu zřejmě, která participuje v, v, v, v, v, v během střihu. My jsme také nalezli v, že v některých těch intronech existuje editing. Editing je takový proces, který se nachází v transkriptomech organel a spočívá v přeměně nebo v záměně jedné báze za druhou, nejčastěji nejčastějce na, ú, na úrovni RNA. Většinou k tomu editi, editaci transkriptu dochází u proteinkodujících transkriptů, a jeho účelem je zachování té původní e, genetické informace, která byla v dané pozici změněna mutací. Aspoň tak je současný výklad, když ne všichni s tím tak souhlasí. A je zajímavé, že některé pozice e, v těch intronech jsou e, také editovány, což znamená, že ta struktura má nějaký funkční význam. Jinak v Mitochondy existuje kulturní e, maturáza, která je zodpovědná za střih a také za střihu celá řada proteinů kodovaných v jádře, takže je otázka, co tam vlastně ty introny dělají. Pak je taky další zajímavost, našli jsme tam, studovali jsme expresy genu pro ribozomální protein 5, která velice varírovala. u některých jedinců byla nulová, u některých poměrně vysoká, nezáviselo to na pohlaví. A zajímavé je, že v tom genomu kov byl úplný gen pro ten RPL, intaktní úplný gen pro RPL5 a tento gen u jiných e, silenkových genomů chyběl. Ale podrobnější analýza se ukázala, že ani v těch genomech, kde je přítomný, tak není u všech jedinců expirovaný, čili zřejmě e, tomu narušení nebo ztrátě RPL5 genu předcházel přenos e, té jeho funkční kopie do jádra. No a teďka konečně jsme u toho, co jsme chtěli analyzovat. Našli jsme při porovnání hermafroditu a samiček pouze jeden úsek, který byl výrazně víc exprimovaný u samiček než u hermafroditu. Jenomže vlastně se ukázalo, že to není chymerický prote... chimerický. Se sekvence pro chemický protein, že vlastně to není sekvence pro žádný protein a že to je vlastně tedy nekodující RNA. Protože tam nebyl žádný open reading frame delší než 50 nukleotidů, i když jsme použili jiné než, ty než ten kanonický ATG Start Codon. Takže toto jsme právě publikovali loni. Tady bych jenom dělala krátkou odbočku, jestli jste slyšeli, O nekodujících RNA. Jistě znáte mikroRNA, SIRNA, malé RNA, ale v poslední době se hodně studují tzv. dlouhé nekodující RNA, je to jsou z pravidla delší než 200 nukleotidů. Někdy obsahují poli -a, a konec a mají taky tu čepičku, někdy ne. A je známa řada funkcí již těch dlouhých nekodujících RNA, Například fungují jako antisense transkripty a inhibují svoji cílovou RNA, modifikují alternativní splicing, účastní se dokonce remodelace chromatinu, což také ovlivňuje expresi genů na úrovni počátku transkripce a někdy slouží jako taková návnada pro mikro-RNA, vážou na sebe na specifická místa mikro-RNA a tím vlastně snižují jejich koncentraci v buňce a, a, a jakoby ulehčují nebo snižují jejich inhibiční účinek. Nicméně, nic tady z toho, co jsem teď řekla, nám nepomůže k tomu pochopit, jak asi funguje ta nekodující uh, RNA, jak by mohla fungovat ta nekodující RNA u té silenky. Nenašli jsme žádnou homologii s jakoukoliv jinou sekvencí g takže se těžko představit, že třeba funguje jako antisense transkrip. Nemůžeme však vyloučit vazbu s některým proteinem či proteinovým komplexem a ovlivnění třeba translační aktivity. Nicméně u rostlinných mitochondrií je možné cokoliv. A já jsem narazila na nějakou dobře ukrytou informaci v literatuře, že některé rostlinné mitochondrie se vůbec nezatěžují tím, že by měly nějaký specifický start kodon a že třeba se rozhodnou a vyberou si kterýkoliv kodon a udělají si z něj start kodon. Takže není vyloučil, že tam dochází k nějaké velice podivné translaci, že přece jenom nějaký protein je produkovaný, ale k tomu se museli studovat proteomy a to těch je hodně obtížné. Takže to, tato otázka zůstává, tento oříšek je neúplně dolouskán. Další zajímavostí, která vás třeba napadne, když jste slyšeli o té extrémní variabilitě intergenových úseků, je, jak to vypadá s regulačními oblastmi některých genů. Tak tady na obrázku vidíte, že to vypadá dost špatně. Ano? Tady máte porovnání té gen ATP1, což je esenciální protein podjednotka ATP syntetázy, že tam je homologie mezi bakterií a člověkem, je to jako jeden z těch základních genů života. A teď se podívejte, jak rozmanitá, tady je, tady je start kodon a jak rozmanitá je pět s čarou UTR, uvnitř jediného druhu silenky obecné. Ano? Takže vlastně je otázka, a přitom ty jednotlivý populace, a by se mezi sebou jako kříží jsou jako mají vysokou fitness, takže je to zvláštní, že vlastně v tom druhu je schopnost rozpoznávat takhle rozdílné regulační sekvence. My jsme se na ten gen ATP1 podívali podrobněji a zjišťovali jsme, jak ta transkripce je regulovaná. Zjistili jsme, že před ATP1 genem jsou tři promotorové oblasti a startu transkripce z těchto tří oblastí odpovídají tři proušky na, na drnu. Tady, takže nejslabší je ten prostředí. Když jsme tento haplotyp zkřížili se silenkou z Azie, z toho Krasnojarska, tak jsme u potomstva toho křížení dostali takový obrázek, čili vidět, že někde ten první, ta první promotorová oblast je rozpoznána a u bratříčků a sestřiček některých není, takže odpověď je, že Skutečně ty regulační oblasti jsou rozmanité, ty kytky se mezi sebou kříží, ale ne všechny, všechny populace mají všechny geny, aby mohly rozpoznávat všechny regulační oblasti v rostlinné mitochondrii. Jak to souvisí s fitness těch jedinců, je opravdu zvláštní, ale je to tak. No a teď se ještě vrátím k tomu ATP1 genu. Tady vidíte, že v těsném sousedství na té druhé straně na tři s čarou konci je gen pro RNA polymerázu. Tady se tam je, tyto dva geny jsou sedně u toho. A ten RP gen se tam dostal rekombinací. On nekoduje, on vlastně není exprimován, je to kus RNA polymerázy z mitochondriálního plasmidu. Ale co je zajímavé, on usekl tou rekombinací kus ATP1 genu a ten ATP1 transkript nemá stop kodon. My jsme dělali dva roky, jsme analyzovali nakonec asi tisíc klonů z RNA cirkularizace, než jsme teda zjistili, že opravdu ten transcripty ATP1 nemají stop kodon, jak to končí, nevím, ten ribozum asi jeden na konec a pak upadne, protože už ta RNA nepokračuje, to je jediné vysvětlení. A je to teda první transkript bez stop kodolu, pro ATP 1, ale už dřív byly popsány jiné geny, například na 6 kteří mají to též. Čili závěr je, to je zase co zajímavého, u té obyčejné silenky najdem, že ta učednicová představa, že transky pro protein začíná start a končí stop kodonem, tak tak úplně neplatí. A jak jsem naznačila předtím, tak možná ani ten start kodon ty silenky, nebo rostliny nepotřebují. No a teď už se přiblížím k tomu Krasnojarsku a k tomu druhému oříšku, k tomu e, druhému podrobně analyzovanému a pátému kompletně sekvenovanému mitochondriálnímu genomu a k tomu se váže takový příběh. My jsme potřebovali z Azie silenku obecnou. A před asi e, 15 lety e, jsme se seznámili s botaničkou z Ruska Natálii Tupicinou z Krasnojarska. A ta slíbila, že nám nějaká, že nazbírá selenku obecnou a že nám ta semínka pošle. Což se stalo, ale zachytili to celníci na hranici. Ano? Takže dostali jsme dopis, že prostě nic nedostaneme a že tenhle materiál kontraband se teda z Ruska nebude posílat. Ale Natália Kupicina to nevzdala. Vzala čokoládu, udělala do níž pendlikem dírky a do těch dírek nastrkala ta semínka. A poslala nám to jako čokoládu, jo? A to jsme tu dostali. Samozřejmě jsme ji jako rozřezali, ty semínka jsme jako vyplavili, zaseli a osekvenovali genom nakonec mitochondriální. Takže máme reprezentanta z toho Na Natalia Čupicina už jako bohužel, já nevím, jestli jako nažila byla nějak nemocná a tak, takže už se ani nedozvěděla o té snávě, co jsme tam našli. <laughs> Nicméně. Jsme tedy uh, v tom, uh, ty silenky jsou takový robustní, jsou takový azijský, takový jako veliký a dobře se kříží a jsou například trošku jiný. No a když jsme osekvenovali ten genu, tak jsme dostali uh, pět kruhů, takže ta struktura je podobná u těch předchozích. A tady je takový obrázek, já mám ráda ten program Circos, který ukazuje uh, repeaty v uh, to zelené je ten největší chromozom, to oranžové je ten druhý největší a vidíte, že jsou dva repeaty v tom chromozomu dvě, kterými on rekombinuje s tím chromozomem jedna. Takže ty ostatní tři chromozomy jsou takzvaně autonomní, to znamená, že tam jako existují a, a nerekombinují s těmi velkými chromozomy a ty čtvrtý a pátý jsou maličky a prostě vůbec nic, vůbec nic nekoudlí. A v tomhle kasoňarském genomu jsme našli velice zajímavý gen, který je žhavým kandidátem pro CMS. Je to v tomto případě klasický chimerický gen, skládá se zkusu genu pro ATP1, zkusu pro COPS2 a s nějaké neznámé sekvence. Čili je to chimerický gen, který může produkovat chimerický protein. A to ATP1 je taková klasická součástka řady těch CMS genů. A tento gen zvolil takovou strategii, kterou právě ty CMS geny často a rády volí. A sice, že se inkorporoval upstream, čili před esenciální gen COP, užízl mu zase při té rekombinaci jeho promotor, takže ten gen Kop, což je gen pro citochrom B, je ve své transkripci závislý na promotoru toho genu, který jsme nazvali bobt. A te, to je tady někde. Takže vlastně, se to můžeme tak si představit, že ten zlý chimerický gen si vzal jako rukojmí ten esenciální gen pro cytochrom B a tím vlastně se brání proti případné inhibici, protože inhibice exprese z tohoto promotoru chimerického genu automaticky vyvedla inhibici exprese toho cytochromu B. Nicméně, když jsme se podívali po cyklu QRT-PCR, na hladiny exprese, tak vidíme, že ten gen pop je opravdu více u těch samiček než u ale rozdíly pro ten kop nejsou tak veliké. No a když jsme ten genom celý osekmenovali, tak jsme zjistili velice zajímavou věc, že v řadě těch repitů, kterých jsou stovky v silenkových mitochondriálních genomech, se nachází také repeat, který má velikost asi 500 párů bazí a který odpovídá startu toho genu COP, té první části genu COP. Takže přes tento repeat ten gen COP může rekombinovat a produktem té rekombinace může být samostatný COP osvobozený, no, osvobodil se rukojmí a už není pod vlivem toho genu Bob, a je sám a může být exprimovány závisle na něm. Toto vše jsme dokumentovali právě pomocí satanovské hybridizace a tady vidíte obrázek, jak to v tom genomu je. Právě přes ten rypí, ten světle zelený, dochází k rekombinaci mezi dvěma a tady či v červených bublinách jsou znázorněny geny KOP, které v těchto konfiguracích jsou svobodné, nejsou tedy zadržované, neslouží už dále jako rukoj ten genu boby. Takže takový konec příběhu krásnojars, to je druhý oříšek. Třetí, jak jsem zmiňovala, to prve louskáme, to až šel z někdy jindy, pokud máte do penze dřív. A takže já vám děkuji za pozornost. A tady bych představila své spolupracovníky z laboratoře a našeho kolegu z Fort Collins ráda Dana Slovna. Takže takhle bych zatím nejlepším zkonešila a těším se na vaše otázky.